Розділ 12. Була ще одна причина, через яку Томова душа відволіклася від таємних тривог. Їх заступив новий поважний клопіт, що цілком поглинув хлопця. Бекі Течер перестала ходити до школи. Кілька днів Том переборював гордість і намагався розвіяти свою журбу за вітром, та дарма. Вечорами він Несамохідь почав тинятися коло дому Бекі, почуваючи себе вкрай нещасним. Вона захворіла. А що, як вона помре? Ця думка доводила Тома до розпачу. Його не цікавили більше ні війни, ні піратство. Життя втратило свою принадність. Лишилася тільки чорна туга. Хлопець закинув навіть свого обруча з поганялкою. Тепер і вони не давали йому втіхи. Тітка Полі занепокоїлась і почала напихати його всякими ліками. Вона належала до тих людей, що безоглядно вірять в будь-яке патентоване зілля, в усілякі новомодні засоби зміцнення і відновлення здоров'я. Стара була вродженою дослідницею, і коли в цій галузі з'являлося щось нове, їй не терпілося негайно зараз же випробувати той засіб не на собі, бо сама вона ніколи не хворіла, а на першому ліпшому, хто траплявся під руку. Вона передплачувала всякі медичні журналики, шарлатанські брошурки з френології і пишномовне невігластво, що так і випирало з них, здавалося їй живлющою істиною. «Усі ті нісенітниці!» Як провітрювати помешкання, як лягати спати, як вставати, що їсти, що пити, скільки гуляти, в якому душевному стані себе утримувати і який носити одяг, були для тітки Поллі ніби священними заповідями. І вона навіть не помічала, що її медичні журнали, як правило, сьогодні спростовують усе, що радили тільки місяць тому. Вона була щира і довірлива душа, і раз у раз – Ставала їх легкою жертвою Ретельно збираючи ті шарлатанські приписи І шарлатанські засоби Вона, сказати б образно, їхала на блідому коні Озброєна смертю, а за нею тяглися всі сили пекла Їй і на думку не спадало, що для своїх стражденних ближніх Вона ж ніяк не ангел-сцілитель І не живий образ славленого ханаанського бальзаму тоді ще тільки почали застосовувати водолікування, і томова меланхолія стала для тітки справжньою знахідкою. Щоранку вона будила хлопця з першим променем сонця, вела до дровника і вивергала на нього справжній холоднющий водоспад, а тоді розтирала його жорстким, як... Скрибачка рушником загортала в мокре простирадло і укладала під теплі ковдри, щоб довести до сьомого поту, аж поки в бідолахи, як він сам казав, уся каламуть з душі боком вилазила. Та, незважаючи на все те, том дедалі марнів, і ставав усе сумніший і пригніченіший. Тітка додала гарячі ванни, ванни для ніг, душі та занурення. Хлопець лишався похмурий, мов катафалк. Вона почала сполучати водолікування з дієтою, посадивши його на рідку вівсянку та з витяжними компресами. Обчисливши Томову місткість, наче то був глек, а не хлопець, вона щодня заливала його повінця якимсь шарлатанським зіллям. Поступово Том збайдужів до всіх тих тортур. Це здалося Тітці тривожним знаком. Треба було за всяку ціну здолати його байдужість. І якраз тоді вперше вона почула про новий засіб антибіль і одразу ж замовила його у великій кількості. Покуштувавши те піло, стара не знала, як і дякувати Богові. То був справжній рідкий вогонь. Вона відмовилася від водолікування та від усього іншого і тепер покладала всі свої сподівання на антибіль. Дала Томові повну чайну ложку І з глибокою тривогою спостерігала, який буде наслідок Але тривога її вмить уляглася, і душа заспокоїлась Томову байдужість як вітром здуло Навіть якби вона розвела під ним вогнище І то хлопець навряд чи виявив би стільки запалу і жвавості Зрештою Том відчув, що час уже йому і справді прокинутися Може, таке життя й було доволі романтичне для його згорьованої душі, але в ньому ставало щодень менше добрих почуттів і більше всіляких неприємних подразників. Хлопець обмірковував різні плани, як позбутися своїх мук, і зрештою прикинувся, що йому страшенно подобається антибіль. Тепер він сам просив мікстуру, та ще й так часто, що тітці це набридло, і врешті вона сказала, щоб він не морочив їй голову і приймав ліки сам. Якби йшлося просіда, до її радості не домішалася б жодна підозра. Але це був том, і вона потай приглядала за пляшкою. Та мікстури там справді швидко меншало. А їй і на думку не могло спасти, що хлопець лікує антиболем, щілину в підлозі вітальні. Одного дня Том, як звичайно, наготувався дати тій щілині ложку мікстури, коли до нього підійшов тітчин рудий кіт. І, жадібно дивлячись на ложку, замуркотів так, наче просив покуштувати. Том сказав Ой, не проси, Пітере, як не дуже хочеш. Але Пітер дав зрозуміти, що такі хоче. Гляди, ти певен цього. Пітер був певен. Ну, коли вже ти так просиш, я дам, мені не жаль. Але якщо тобі не сподобається, на мене не нарікай, сам будеш винен. Пітер погодився й на те. Тоді Том розтулив йому пащою, лив туди мікстуру. Пітер підскочив вище столу, пронизливо войовниче нявкнув і замитався по кімнаті, наражаючись на меблі, перекидаючи горщики з квітами, здіймаючи страшенний гармидер. Потім він звівся на задні лапи і пішов гарцювати в нападі буйних веселощів, закинувши голову і гучно нявкаючи з великого безмежного щастя. А тоді знов замитався по кімнаті, сіючи хаос і руйнування. Тітка Поллі нагодилася саме вчасно, щоб побачити, як кіт кілька разів перевернувся в повітрі, видав останній оглушливе «Ура», і шаснув у відчинене вікно, збивши з підвіконня вцілили горщики з квітами Стара аж закам'яніла з подиву, витріщивши очі з-під окулярів А Том простягся на підлозі біля ліжка і знемагав від сміху «Бога ради, Томи, що це з котом?» «Звідки ж мені знати, тітонько?» – насилу мовив хлопець «Ти, диви, зроду такого не бачила, що ж це йому подіялось?» «Їй Богу не знає, тітонько Полі. Коти завжди таке виробляють, коли їм весело. Он як, справді? Щось у тітчиному тоні змусило Тома насторожитися. Так, тітонько, тобто -то це я так гадаю. Ти так гадаєш? Так, тітонько. Стара нахилилася. Том стежив за нею з цікавістю й тривогою, але розгадав її намір надто пізно з під покривала по зрадницькому, стирчав кінчик ложки. Тітка Полі взяла її і показала Томові. Він кліпнув очима і похнюпився. Тітка підняла його з підлоги в звичний спосіб за вухо і добре стукнула по голові наперстком. Ну, добродію, то навіщо було отак мучити бідолашну безсловесну тварину? Та я... я просто пожалів його, в нього ж немає тітки. Немає тітки? Що за дурниці? До чого тут тітка? А до того, якби він мав тітку, вона б сама йому допекла, випалила б усі нутрощі і не подумала навіть, що це ж їй не людина. Тітку Поллі раптом боляче вкололо сумління. Усе постало перед нею в іншому світлі. Те, що було жорстокістю щодо кота, могло бути жорстокістю щодо хлопця. Вона полагідніла і відчула жаль. Очі її зволожились, і, поклавши руку Томові на голову, вона тихо мовила. «Я ж хотіла тобі добра, Томи!» «А потім, Томи, воно й справді пішло тобі на користь!» Том серйозно подивився на неї, але в очах його майнула ледь помітна посмішка. «Я знаю, що ви хотіли мені добра, тітонько, але ж і я, Піторові, так само!» «І йому це теж пішло на користь!» Я ще ніколи не бачив, щоб він таке витинав. О, іди вже, Томе, поки ти знов мене не розсердив і спробую все-таки стати нарешті пристойним хлопчиком. А мікстуру можеш більше не пити. Том прийшов до школи заздалегідь. Останнім часом таке незвичне явище спостерігали там щодня. І ось тепер, замість того, щоб бігти гратися з товаришами, він тинявся, коли шкільний хворіт, Теж як і щодня. Товаришам він казав, що не здужує, Та й з вигляду скидалося на те. Він удавав, ніби дивиться, куди завгодно, тільки не туди, куди поглядав насправді. На дорогу, що вела до школи з містечка. Незабаром на тій дорозі з'явився Джеф Тетчер. І обличчя Томове проясніло. Та в наступну мить, придивившись краще, він похмуро відвернувся. Коли Джеф підійшов, Том заговорив до нього, обережно наводячи на згадку про Бекки, але той телепень так і не зрозумів його натяків. Том став чекати далі, сповнюючись надією, що разу як ген на дорозі показувалося тріпотливе дівоче платячко і, проймаючись ненавистю до його власниці, коли виявлялося, що то не вона. Нарешті дівчатка перестали з'являтися на дорозі. І Том зовсім занепав духом. Він побрів до ще порожнього класу і сів на своє місце страждати. Та ось у воротах майнуло ще одне платтячко, і серце Томове радісно стрепенулося. А в наступну мить. Він був уже на дворі шалів, наче індіанець. Голосно кричав, реготав, ганявся за хлопцями, перестрибував через паркан, ризикуючи скрутити собі в'язи, ходив колесом, стояв на голові. Одне слово являв себе справжнім героєм, весь час нишком позираючи, чи бачить усе те Беккі Тетчер. Та вона начебто нічого не помічала і ні разу навіть не глянула в його бік. Невже вона досі не побачила, що він тут? І Том заходився вершити свої подвиги ближче до неї. З войовничими індіанськими покликами носився навколо, здерз якогось хлопця шапку і закинув на дах, увігнався в гурт хлопців, розштовхав їх на всі біч і сам простягся під носом у Бекки, мало не збивши її з ніг. А вона відвернулася, задерла носика, і він почув її слова. «Пхе, дехто тільки те робить, що викаблучується. Я думаю, що це дуже цікаво». В Тома спалахнули щоки. Він підвівся з землі, понуро поплентався геть. Розчавлений і прибитий. Розділ 13. Тепер Том зважився остаточно. Душу його сповнювала чорна журба й відчай. Усі його покинули, казав він собі. Друзів у нього немає, ніхто його не любить, а от коли побачать, до чого вони його довели, то, може, ще й пошкодують. Він же намагався бути хорошим і шануватися, але йому не дали. І якщо вже всі вони так хочуть його позбутися, хай буде так. І хай вони потім звинувачують його, чом би й ні. Хіба самотній, покинутий друзями, має право нарікати. А вже ж, кінець кінцем, вони змусили його ступити на злочинний шлях. І він просто не має іншого вибору. Том зайшов уже далеко по Медоу Лейн, і шкільний дзвоник, що скликав учнів після перерви, ледь чутно долинав до нього. Томаш схлипнув, подумавши про те, що більш ніколи. Ніколи не почує цього знайомого дзенькоту. Яка тяжка доля! Але він не сам обрав її. Його прирекли на поневіряння у чужому холодному світі. І він мусить скоритися, але він прощає їм усім. Том захлипав голосніше і частіше. І саме тоді він зустрів свого щирого задушевного приятеля Джо Гарпера теж із зажуреними очима, як видно, з таким самим великим і зловісним наміром у душі. От уже до стото зійшлися дві душі в єдиній думі. Том, хлипаючи і втираючи очі рукавом, почав розповідати про те, що вирішив утекти з дому, де з ним так жорстоко поводяться, і не мають до нього ані крихти співчуття, і безповоротно податися світ за очі а наприкінці попросив Джо, щоб тот його не забував. І тут виявилося, що Джо збирався просити Тома про те саме. Для цього він, власне, йшов його шукати. Мати Джо відшмагала його за те, що він нібито випив якісь вершки, Тоді, як він їх і не куштував, і сном духом про них не віддав, отож нема сумніву, що він їй набрид. І вона хоче його здихатись. А коли так, то йому не лишається нічого іншого, як піти з дому. І нехай вона собі радіє і ніколи не шкодує про те, що вигнала свого бідолашного сина в безжальний світ на страждання та погибель. Отак, ідучи і ділячись своїм горем, двоє хлопців уклали нову угоду. Завжди стояти один за одного, як брати, і не розлучатися, аж поки смерть не звільнить їх від усіх страждань. Потім почали міркувати, як їм жити далі. Джо хотів стати відлюдником, жити десь у печері, на самому хлібі та воді і зрештою сконати від холоду нужди та горя. Але послухавши Тома, він погодився, що злочинне життя має деякі істотні переваги і вирішив і собі податися в пірати. За три милі нижче від Сент-Пітерсберга, там де річка Міссісіпі Сіпі розливається в ширину на цілу милю, простягся довгий і вузький порослий лісом острів з великою піщаною косою проти води. Кращого місця для піратів годі й шукати. Острів був безлюдний, він тягся аж ген уподовж протилежного берега, де стіною стояв глухий ліс. Тимто вони й обрали його, той Джексонів острів. Щоправда, майбутнім піратам і на думку не спало, на кого вони там нападатимуть. Потім хлопці розшукали гекльбері Фіна, і той залюбки пристав до них йому було однаково на яку дорогу ступити, і він навіть ні про що й не розпитував. Невдовзі вони розійшлися, умовивши зустрітися в одному затишному місці на березі, за дві милі вище від містечка о своїй улюбленій годині, тобто о півночі. Там був причалений невеликий плід, якого вони намірялися захопити. Кожен мав принести рибальські гачки, снасті та щось із харчів, що пощастить викрасти в хитромудрий і загадковий спосіб, як і належить розбійникам. Іще до смерку всі вони встигли, тішачись солодким перечуттям слави, пустити по містечку поголос, що дуже скоро там щось почують. Ті, кому вони звіряли цей туманний натяк, діставали також застереження тримати язика на припоні чекати. Близько півночі з'явився Том з вареним окостом та ще деяким харчем і сховався в густих чагарях на крутому взгірку над місцем зустрічі. Ніч була зоряна і дуже тиха. Могутня річка лежала внизу, мов океан під час штилю. Том прислухався, ані звуку. Потім тихо й протягло свиснув. З-під узгірка йому відповіли таким самим свистом. Він свиснув ще двічі і знов почув відповідь. Потім чийсь сторожкий голос запитав. «Хто йде?» «Том Сойер, чорний месник іспанських морів». «Назвіть свої імена. Гек фінг, кривава рука!» «І Джо Гарпер – гроза морів!» Усі ті пишномовні прізвиська Том вичитав у своїх улюблених книжках. «Хараст, скажіть пароль!» У нічній темряві два хрипкі голоси разом промовили моторошне слово «кров». Том спустив круто схилом свій окіст, а за ним з'їхав і сам, розідравши і штани, і власну шкіру. Він міг би зійти вниз утоптаною зручною стежкою, яка вела на берег згори. Але там не було труднощів і небезпек, що їх так полюбляють пірати. Гроза морів роздобув добрячий шмат копченої поребрени і на силу дотяг його туди. Фін кривава рука поцупив десь сковороду та чималу папушу недосушеного тютюнового листу, а також... Приніс кілька сухих кукурудзяних качанів, щоб робити з них люльки, хоч жоден з піратів, крім нього самого, не палив і не жував тютюну. Чорний месник із панських морів сказав, що не годиться вирушати в дорогу, не маючи при собі вогню. То була розумна думка, бо сірників в їхніх краях тоді ще майже не знали. На великому плоту кроків за сто проти води курилося багаття, і хлопці. Підкралися туди і тихенько потягли головешку. З цього вони розіграли справжню пригоду. Щохвилини цитькали один на одного, раптом спинялись і прикладали пальця до густ, хапалися за руків'я уявних кінжалів. Лиховісним шепотом наказували один одному всадити у ворога кінжал, як тільки той ворухнеться, і точим душ по самісіньке руків'я, бо, мовляв, мертвий не викаже. Вони добре знали, що всі плотарі подалися гуляти до містечка, але вважали це за причину, щоб здійснити свій наскок не по-піратському. Незабаром і відчалили. Том був за капітана, гек орудував кормовим веслом, джоносовим. Том стояв посеред плоту, грізно нахмурений, схрестивши руки на грудях і глухим суворим шепотом командував повертай за вітром, так тримай, єсть, сер, тримай, тримай, тримаю, сер, візьми на румб праворуч, узяв на румб праворуч, сер. А що хлопці висловали повільно і рівномірно, виводячи плот на середину річки, на бистрину, то цілком зрозуміло, що всі ті команди давалися лише для шику і нічого певного вони не означали. Які стоять вітрила, нижні прямі, марселій, бом, клівер, сер. Поставити бом, брамселі, півдесятку чоловік на форстень, стаксель, ану жвавіше вавіше, єсть, сер. Розгортай, грот, брамсель, шкоти й браси, ану, хлопці, єсть, сер. Кермо під вітер, бери ліворуч, готуйся на абордаж, ліворуч, і ще ліворуч, ну, хлопці, з богом. Так тримай. Тримаю, сер. Пліт перетнув середину річки, а далі хлопці пустили його за течією і підняли весла. Вода була невисока, і їх несло не швидше, ніж дві три милі на годину. Десь близько години вони пливли, майже не узиваючись один до одного. Тепер пліт минав їхнє містечко. Гентам на дальшому березі лише кілька мерехтливих вогників показували, де воно мирно спить над широкою туманною гладінню річки, всіяною відблисками зір. Спить і не підозрює. Яка велика подія відбувається в цей час. Чорний месник усе так само стояв посеред плоту із схрещеними на грудях руками, який дав прощальний погляд на ті місця, де він зазнав таких радощів, а згодом і таких страждань. І як же йому хотілося, щоб вона побачила його в цю мить у бурхливому морі перед лицем смертельної небезпеки, проте безстрашного, страшного, готового зустріти свій кінець з похмурою посмішкою на устах. Йому не довелося докладати великих зусиль щоб уявити собі ніби Джексонів острів, хто знає, як далеко. Так що його й не видно з містечка. І Том кидав свій прощальний погляд з глибокою тугою, але водночас і з радістю в серці. Решта піратів теж кидала прощальні погляди, і всі троє так захопилися цим, що їх мало не пронесло повз острів, та вони вчасно помітили небезпеку і спромоглися відвернути її. Близько другої години ночі плід сів на мілену ярдів за двісті від верхнього кінця острова, і хлопці довго чалапали сюди-туди по воді, переносячи свій вантаж на суходіл. На плоту вони знайшли старе вітрило, і, напнувши його між кущами, зробили сякий-такий намет для харчів, а самі за доброї погоди вирішили спати просто неба як і годиться справжнім розбійникам. Зайшовши на тридцять-сорок кроків у лісову хащу, вони розвели біля поваленого дерева вогнище, насмажили на вечерю сковороду поребрени і з'їли з нею половину кукурудзяних коржів, що їх привезли з собою. То була чудова втіха. Отак бенкетувати на волі, в незайманому дикому лісі, на безлюдному і ще недослідженому острові, далеко від людських осель, і хлопці постановили собі ніколи не повертатися до цивілізованого життя. Язики полум'я вихоплювали з темряву їхні обличчя і кидали багряні відсвіти на стовбери дерев, що стояли, наче колони лісового храму, на лиску чи, мов, полаковане листя та на гірлянди дикого. Винограду. Коли були з'їдені хрустки, Скибочки, поребрени Та останній шматок коржа, Хлопці простяглися На траві, Дуже задоволені. Вони могли б знайти і прохолодніше Місце, але не хотіли позбавити себе такої романтичної Втіхи, як відпочинок Колотабірного вогнища. Ну, чи не розкіш, Мовив Джо. «Чудово!» – озвався Том. «Цікаво, що сказали б хлопці, якби нас побачили?» «Що сказали б?» ха? «Та вони просто луснули із заздрістю, правда ж, Геку?» «Та певно», – відповів Гек. «Не знаю, як кому, а мені тут до вподоби. Нічого кращого і не хочу». «Там же і попоїсти досі та майже не трапляється, і взагалі. А сюди вже ніхто не прийде, не штурхоне тебе, не вилає». «І мені таке життя до душі», – сказав Том. «Не треба вранці вставати, умиватися, іти до школи робити ще хто з неякій дурниці. Піратові Джо, поки він на березі, не треба робити ані чоїсіньки». «А от відлюдник той мусить цілими днями молитися. Та й бути завжди самому зовсім не весело». «А вже ж», – озвався Джо. Та я просто раніше про це не думав. А тепер, коли спробував, хочу бути тільки піратом. А щоб ти знав, додав Том. Відлюдників тепер не дуже то шанують, не те, що колись, а от пірати завжди в шані. І не забудь, що відлюдник повинен спати на твердючому ложі, одягатися в жорстке веретище, ще посипати голову попелом, стояти на дощі і. А навіщо йому вдягатися у веретище і посипати собі голову попелом, — втрутився Гек. — Ну, я не знаю, але так воно заведено. І всі відлюдники так роблять. І ти робив би, якби став відлюдником? — Дідька Лисого сказав Гек. — А що ж би ти робив? Та не знаю, але такого не робив би. Е ні, Геку, ти мусив би. Якби ти відкрутився. Ну, «Я б такого не витримав. Утік би і квит. Утік би. Що ж то був би з тебе за відлюдник? Ганьба та й годі!» Кривава рука нічого не відповів, заклопотаний іншим ділом. Видовбавши кукурудзяний качан, він зробив щось ніби чашечку. Тоді приладнав до неї тростинове стебельце, набив ту люльку тютюном, притиснув зверху жарину, випустив хмарку запашного диму і тепер розкошував на всю губу. Інші пірати тільки мовчки заздрили на той вишуканий гріх і твердо вирішили і собі прилучитися до нього. Раптом Гекс спитав, а пірати що мають робити? Том відповів оу, їм живеться чудово. Вони захоплюють у полон кораблі, потім спалюють їх, а награбоване золото закопують у глухих місцях, на своєму острові, де його стережуть духи та всяка інша нечисть. А всіх, хто був на кораблі, вбивають. Зав'язують їм очі і пускають йти по дошці над водою. А жінок забирають на свій острів, докинув Джо. Жінок вони не вбивають. Ні, жінок не вбивають, сказав Том. Пірати – люди благородні. Ну і потім... «Жінки завжди гарні, а вдягнені вони як? А то краса! Кругом золото, срібло, діаманти!» – у захваті провадив Джо. «Хто?» – спитав Гек. «Пірати! Хто ж би ще?» Гек скрушно оглянув свої лахи. «Мабуть, у такій одежі мені нема чого й потикатися в пірати», – із жалем у голосі мовив він. «Але це все, що я маю». Та хлопці заспокоїли його, мовляв, пишний одяг. Він наживе дуже скоро, тільки-но вони почнуть справжнє піратське життя. А тим часом якось перебуде і в своєму лахмітті, хоч заможні пірати, звичайно, передусім дбають про відповідний гардероб. Розмова поволі згасла, і в малих утікачів почали злипатися очі. Кривава рука упустив свою люльку і заснув міцним сном, натомленого праведника, а грозу морів і чорного месника сон здолав не одразу. Вони помолилися подумки-лежачі, адже на острові не було кому звеліти їм стати на коліна і проказати молитви в голос. А як поправді, то вони думали вже й зовсім не молитись, але побоялися заходити аж так далеко, щоб небо гляди не наслало на їхні голови по спеціальній громовиці. Потім усе перед очима в них попливло, і вони опинилися на грані яви і сну. Але тут з'явився непроханий і невідчепний гість, сумління. Душі їхні став точити невиразний острах. Чи не скоїли вони якогось зла, втікши з дому? А коли на пам'ять прийшло вкрадене м'ясо, От тоді вже почалися справжні муки. Хлопці намагалися заспокоїти своє сумління, нагадуючи йому, як не раз стягали вдома цукерки та яблука, але такі непереконливі докази не вдовольняли сумління. І зрештою перед обома постала неспростовна істина: низькому хопити якусь дрібку ласощів — то всього на всього витівка, а от винести з дому окіст поребрину чи якісь вартісні речі – це вже крадіж, і на те є заповідь у святому письмі. Отож, кожен дав собі слово. Хоч би як довго вони промишляли піратством, проте ніколи більше не заплямують себе таким злочином, як крадіжка. На цих умовах їхнє сумління пішло на мирову, і наші... Навдивовишу непослідовні пірати спокійно поснули. Розділ 14. Прокинувшись уранці, Том не одразу збагнув, де він. Він сів, протер очі і роззирнувся довкола. І аж тоді все згадав. Був прохолодний сірий світанок і глибока тиша, що панувала в лісі. Навіювала відрадне почуття миру та спокою. Ніде не вирушився, ані листочок, І жоден звук не порушував величної задуми природи. Серед листя й трави плищали намистинки роси. На пригаслому багатті лежав легкий білий шар попелу, А в повітря здіймалася тоненька синювата струминка диму. Джо та Гек ще спали. Раптом далеко в лісі озвався якийсь птах. Йому відповів ще один, а невдовзі почувся стукіт дятла. Туманний сірий серпанок помало розвіювався, і так само помало множилися звуки і усе навколо оживало. Перед зачарованим хлопцем відкривалося чудо пробудження і буяння природи. По зарошеному листочку Повзла маленька зелена гусінь. Раз у раз вона здіймала дугою дві третини свого тільця і не принюхувалась, а потім рушала далі. Міряє листок, подумав Том. А коли гусінь-самохідь поповзла до нього, він затамував дух і закляк. І в ньому то спалахувала, то гасла надія, Залежно від того, чи повзла та крихітна істота прямо, чи начебто збочувалась кудись, і коли нарешті гусінь, вигнувшись дугою, якусь напружену мить вагалась, а тоді рішуче переповзла йому на ногу і помандрувала по ній, хлопець зрадів усією душею. Адже це означало, що він скоро матиме новий костюм, і поза всяким сумнівом то буде пишний піратський камзол із панталонами. Ось не знати, звідки з'явилися вервечкою кільканадцять мурахів. І заходилися кожен коло свого діла. Один з них став мужньо змагатися з мертвим павуком, у п'ятеро більшим за нього самого. І зрештою поволік його вгору по стовбуру дерева. А поруч руде з чорними цятками – Сонечко вибралося на запоморочливо високу травинку. Ітом нахилився до нього і проказав. Сонечко, сонечко, лети мерщій на небо, Твої дітки там горять, рятувати треба. Сонечко одразу ж розгорнуло крильця і полетіло вгору. Ітом ані трохи не здивувався, Бо давно знав, які легковірні ці комахи. Він і сам не раз обдурював їх. Потім повз нього проповз жук, гнойовик працьовито штовхаючи поперед себе свою кульку. І Том доторкнувся до нього, щоб побачити, як жук підібгає лапки і прикинеться мертвим. На той час і лісове птаство вже витинало на всі голоси. Ось на дереві над головою втома вмостився дрізд, цей північний пересмішник, і залюбки почав наслідувати співи своїх пернатих сусідів. Потім Мов зблиск блакитного полум'я майнула вниз крикуха-сойка, сілася на гілку зовсім близько від хлопця, Майже рукою сягнути, і, схиливши голівку набік, З величезною цікавістю задивилася на чужинців. Пробігла сіра білка, іще якийсь більший звірок, схожий на лисицю. Обоє раз по раз сідали на задні лапки, і, пофиркуючи, поглядали на хлопців. Як видно, ці лісові тварини ніколи не бачили людей і не знали, чи треба їх боятися. Тепер уже прокинулась і заворушилася вся природа. То там, то там, довгі списи сонячного проміння пронизували густі крони дерев, і в тих пасмугах світла пурхало кілька метеликів. Том збудив решту піратів, і всі троє з криком і тупотом побігли до річки, а за хвилину вже голісінькі, чим душ ганяли на випередки і стрибали один через одного на чистому мілководді білої піщаної коси. Їх зовсім не тягло назад у рідне містечко, яке ще спало вдалині, за величним водним обширом. Їхнього плоту вже не було, вночі його знесло з мілини чи то течією, чи невеликим припливом води, та хлопці лише зраділи, бо це не мов би, спалило мости між ними і цивілізованим життям. Вони повернулися в свій табір напрочуд бадьорі, веселі та страшенно голодні, і невдовзі їхнє табірне вогнище знов запалало. Гек знайшов неподалік джерело з чистою холодною водою. Хлопці поробили з широких дубових і горіхових листків, щось ніби чашки, і вирішили, що та вода. Підсолоджена чарами навколишнього лісу цілком замінить їм ранкову каву. Джо почав було нарізати поребрину до сніданку, але Том і Гек сказали йому зачекати, тоді подалися на берег, до одної заприміченої місцинки закинули вудки і дуже скоро були винагороджені за клопіт. Джо не встиг ізнудитись, як вони повернулися з добрячим окунем, двійком линів та невеликим сомиком. З якою вистачило б нагодувати цілу сім'ю. Вони засмажили рибу споребреною і аж здивувались. Їм здавалося, що вони з родища не їли такої смакоти. Хлопці не знали, що чим скоріше зготувати річкову рибу, тим вона смачніша. Не подумали про те, які чудові присмаки, сон просто неба, біганина на привіллі, купання в річці. Та й голод. Поснідавши, вони полежали в затінку, поки Гек викорив свою люльку, а тоді подалися в глиб лісу досліджувати острів. Хлопці весело простували вперед, переступаючи через трухляві колоди і продираючись крізь густі чагарі, між величними лісовими велетнями, з чиїх крон звисали пишні мантії дикого винограду. То там, то там їм траплялися затишні галявинки, встелені трав'яним килимом і оздоблені квітами. Вони побачили багато такого, що потішило їх, але нічого особливого чи несподіваного не знайшли. Виявилося, що острів має близько трьох миль завдовжки і щверть милі завширшки. Від ближчого берега його відокремлювала вузька ледве з двісті ярдів протока. Хлопці мало не що години купались, і коли вони повернулися до табору, вже перейшло за полудень. Вони так зголодніли, що було не до риболовлі, але чудово пообідали холодною шинкою, а потім простяглися в затінку побалакати. Проте балачка скоро повільнилась, а там і зовсім припинилася. Рочиста тиша, що оповивала ліс і почуття самотності, Почали впливати на втікачів. Усі троє принишкли й замислились. Якась невиразна гризота закралася в їхні душі. Та невдовзі вона прибрала трохи певнішої форми. То була туга за домом. Навіть Фін, кривава рука, замріяно згадував чужі ганки та порожні бочки, але всі вони соромилися своєї слабкодухості, і жодному не вистачило сміливості сказати вголос те, що він думає? Уже деякий час до них долинав якийсь незвичайний звук, але вони ніби й не чули його, як ото часом не чуєш цокання годинника в кімнаті. Але тепер той загадковий звук став гучніший і мимоволі привертав їхню увагу. Хлопці стрепенулися, позирнули один на одного і завмерли. Надовго залягла тиша глибока й незворушна. Потім у далині розкотився глухий і похмурий стугін. Що це? Майже пошепки спитав Джо. Хто його знає? Так само тихо озвався Том. Це не грім, злякано мовив Гекльберрі Боґрім, цить, урвав його Том. Помовчте й послухаймо. Вони чекали, як їм здалося цілу вічність, аж поки насторожену тишу знов розітнув такий самий глухий звук. Ходім подивимося. Хлопці підхопилися на ноги і побігли на край острова, звернений до містечка. Розхиливши кущі на березі, вони повели очима понад водою. Посеред річки, десь за милю нижче від містечка, повільно посувався за течією невеличкий паровий пором. На його широкій палубі Видно було чималий натовп людей. Багато човнів снувало коло порома і пливло за водою поряд з ним. Але що роблять люди в тих човнах, хлопці добачити не могли. Раптом біля борту порома вихопився клубок білого диму, і коли він знявся в повітря і розплився лінивою хмариною, до хлопців знов докотився той самий звук. Тепер знаю. Вигукнув Том. «Хтось потонув!» «Геш!» – підтвердив Гек. «Минулого літа, коли топився Біл Тернер, теж таке робили. Вони стріляють з гармати над водою, щоб потопельник виплив наверх. А ще беруть хлібини, кладуть усередину живе срібло і пускають по воді. А там, де він лежить, ті хлібини спиняються. «А тож і я про таке чув!» – обізвався Джо. «Цікаво тільки, чому вони спиняються?» «Е, вся штука не в самому хлібі», – зауважив Том. «По-моєму, головне, що над ним кажуть перед тим, як пустити». «Та нічого не кажуть», – заперечив Гек. «Я ж бачив, як це робили, ніхто нічого не казав». «Дивно, мовив Том. Але, мабуть, так і кажуть про себе. Напевне, кажуть. Це ж кожному ясно». Хлопці погодилися, що Том говорить діло – Бо не можеш справді звичайнісінька хлібина без будь-якого напутнього слова отак розумно чинити, та ще й у такій важливій справі. Ед, чорт, хотів би я зараз бути там, мовив Джо. Та й я теж, сказав Гек, усе віддав би, аби дізнатися, хто то потонув. Усі троє й далі наслухали та спостерігали. Раптом у Тома... Блискавкою сяйнула здогадка, і він вигукнув Хлопці, я знаю, хто потонув. Ми ось хто. Вони вмить відчули себе героями і страшенно зраділи адже їх шукають, за ними тужать, через них себе не тямлять з горя і обливаються слізьми, скрушно згадують, які несправедливі були до тих сердешних загиблих хлопчаків. І гірко шкодують, і караються запізнілим каяттям, а найголовніше в цілому містечку тільки про них і говорять. І всі хлопці заздрять на їхню гучну славу. Оце поталанило! Задля цього варто було піти в пірати. Коли смеркло, пором повернувся до свого звичайного діла. За ним зникли човни. Пірати рушили назад до табору. Їх аж розпирало від марнославних гордощів та свідомості раптом набутої власної ваги і усього того клопоту, якого наробило їхнє зникнення. Вони наловили риби, зготували вечерю, поїли, а тоді стали гадати, що думають і кажуть про них у містечку. І ті картини загального смутку і горя, що їх вони собі уявляли, були в їхніх очах вельми приємні. Та коли табір огорнула нічна темрява, усі троє скоро примовкли, сиділи, тупивши очі в багаття. Тим часом, як думки їхні, вочевидь блокали десь далеко. Збудження минуло, і тепер Томі Джо, не самохідь, згадали про декого із своїх рідних, кому їхня чудова витівка Навряд чи здавалася такою веселою, як їм самим. Заворушилися лиховісні перечуття. Хлопців охопили тривога й зажура, і з їхніх уст мимоволі злетіло два чи три тяжких зітхання. Нарешті Джо зважився боязко промацати ґрунт. Мовляв, а як би його товариші подивилися на те, щоб повернутися до цивілізованого життя? Не тепер, звісно, а як нещадно Том висміяв його. Гек, який ще нічим не завинив, став на бік Тома. І відступник поквапився порозумітися. І радів, що викрутився з халепи, не до краю зганьблений, з винуваченнями в легкодухій тузі за домом. Заворушення було тим часом придушене, уже зовсім споночило. І Гек почав куняти. А невдовзі й захропів. За ним заснув і Джо. Якийсь час Том лежав нерухомо, спершись на лікоть і пильно дивлячись на сонних товаришів. Потім тихенько озвівся навкольшки і став нишпорити в траві, куди падали мерехтливі відблиски багаття. Він піднімав і роздивлявся проти світла великі скручені клапті тонкої білої платанової кори, аж поки. Відклав два, які його начебто задовольнили. Ставши на коліна біля вогнища, він з неабиякими зусиллями нашкрябав щось на кожному клапті своєю червоною вохрою. Один клапоть він знову згорнув сувійчиком і засунув у кишеню своєї куртки, а другий поклав у шапку Джо, трохи відсунувши її від господаря. Туди ж таки він поклав кілька неоціненних з погляду школяра коштовностей, серед них грудку крейди, гумовий м'ячик, три рибальських гачки та кульку, з тих, що їх називали справжніми кришталевими. Потім підвівся і обережно на вшпиньках почав скрадатися між деревами, аж поки розважив, що товариші його вже не почують. І тоді, чим душ, Побіг до обмілини.